Att du snart ska lämnas stan Över tid att tänka och andas ut Livet är en storm på öppet hav Hej, hej! Hallåj! På snitt 111 Kan eh, man skriva upp och ner? Det är ett palindrom Ja, mm -hmm. siffror palindrom mm -hmm. Som 1961 1881, om man vänder på det. Ja. 1991. Nej. 1961, om man vänder på det. 1961, ja, ja. om man vänder på det. Inte palydrom, men mm, om det. man vänder på det. 1881, mm. om man gör Det kommer inte att ha spegelvänt. Men. Äh, Barba pappa är överens om <laughs> <laughs> Nej, det var barbar som blev barbern bakom. Jag sa det! <laughs> Förra gången så ägnade vi oss åt eh, 1970 Och eh, Av ordningen då så Du var inne på att vi ska köra 72an Ja vad tror du Ja <laughs> Det rubbar med att cykla mycket ja. jag, jag tänkte bara några Jag brukar inte ha några här korta grejer innan ja. Inte funderingar eller eh, Först Det kanske vi hade tänkt på men En duva Sjung, har jag har ju upptäckt att sjunger aldrig liksom en, en, en hel rad, den sjunger inte färdigt raden liksom. Nej. De sjunger, de låter ju liksom sådana såhär, typ... <tryck> och så avslutar de alltid med... Ja så. väntar att den ska sjunga liksom fu fu fu fu fu fu. Alltså ska sjunga färdigt. Den sjunger ja. den typ två gånger eller tre ja. och så avslutar den bara med hu, hu, hu, hu". Så mitt, mitt i ett mitt i meningen. Man <laughs> tar inte färdigt. Då för lite att göra på jobbet. <laughs> Nej, inte på jobbet. <laughs> utan när man när man sitter, sitter hemma så är det alltid någon, någon duva som sitter på i huset <laughs> mitt emot och ja, okay. låter så och då då är det bara att men det, det, stö, det stör, och det också det stör Har du en teori? Det, ja det stör ju mig för att det, han Ja kör det blir inte fär. jämntakt eller? Nej, nej, nej, nej precis Det är ungefär som att du, du spelar en ja. vers Och så bara, och så bara avslutar mitt i uh -huh. Det är störande okay. Har du en teori om varför det är så? Nej men de är knäppa helt enkelt Ja uh -huh. <laughs> bra Helt tvärt eh, Sen också och det, det är väl det här kom jag på när det var OS Och det är väl någonting som du kanske kan svara på varför ska publiken vara tyst vid golf och <laughs> Ja. ja och särs, särskilt i tennis. För i, i pingis är, är de inte lika tysta. Inte. Nej, och badminton så, så tyckte det var eh, mer livat. Men varför ja, säkert. varför? ja, det är en bra fråga. Jag vet för allvar. Jag håller med att det är lite. Och varför dåligt. ska det vara så otroligt tyst i golf De står upp med <laughs> skyltar till och med? Och i ja. tennis? Ja jag, jag hörde... tennis tycker jag är lite konstigt. Golf, ja, det är ju, jag kan ju tänka. Då måste... blir någon och någon. man ska slå så det är, det är, det är så mycket jag sån fel Felipe på Fredrik hur den tuter. Ja. Tennis tycker jag att det är ja, vad fan. Jag hörde det är även... ju Jag hörde att Lelle hade använt den mot mot tompan under ja, den ja. Just han ska slåskrika kan han Ja. Det, det är lite störande. Du var det i minigolfens värld? skrek åskådare? Nej, att... <laughs> eh, nej, men det var ju inte... Du kommer inte att hålla väg. Du kommer inte att hålla den Det var en viskning. Nej, men det var ju inte att det skulle vara liksom knäpptyst. Mm. Nej, jag håller bättre lite få. Jag tror att det är tradition och överklass sport. Ja, men det, det måste ju vara något sånt. Ja. Och sen... Det blir lite primadonnaaktigt kan jag tycka också. samtid samtidigt som... Ja, det det som det är Man, man tycker i, i Tennis så har vi nu vet jag inte hur det är Men det var ett tag, att de stönade ju så fort de slog Ja, det gör de nu också, tjejerna och, och, det, och, och det är liksom Okej, okay. de, de får låta med publiken, nej mm. Och ändå publiken har betalt pengar för att titta på det Ja USA Open som börjar nu, som i det går Där, mm. där skriker de mycket mer Här är det mycket med livatläkten Ja, men det är ju så. Men inte Wimbledon och sånt där. Men där måste de ha vita kläder på sig får fortfarande. Så. Ja, om det är Old England. Ja, Old England is dying. Ja. Ja, där var det. Och sen, sen eh, nu, var det handla, nu är du handlad och så köper du en plastpåse. Mm. Då har det, har det blivit som en grej när jag har märkt att kassörskorna öppnar plastpåsen. Ja. Och det är, det, är, det är en ny... Det gjorde de inte för Tre år sedan i alla fall Två Nej. år sedan Jag tror det mm. bara på vissa affärer För jag gick på Coop igen. Där öppnade de men inte på Ica Men nu gör de på Ica också mm. Hemköp gör de mm. Och varför gör man det? Är det liksom en service Ja En bra fråga Servicegrej Eller, Jag tänkte också kan det vara att de vill att det ska gå snabbare liksom mm. Men det gör de även om man, om man är själv där. Så. Ah, just det, ja just det, det är lite konstigt Men det är ju ett bra du, Trevligt inslag Men jag tänkte Idag jag handlar så var en tjej Som betalar Och så, ja ah, just det, jag ska ha kassa också Och så går det tillbaka mm. För att liksom, man har betalat det klart mm. Och så tar en påse så här. Det är många som gör det Och frågar inte, eller liksom inte Nej men liksom låtsas glömma ah, bort ah, ja. Det känns som att man låtsas ah, glömma ah. bort det. det kanske är en av tio som verkligen glömmer det Och så sen men Utan att få en gratis påse Vi ja. känner lite såhär Ja, lite tveksamt Eller så är jag misstänksam, vad tror du? Jag tror att de... Nej, men jag, jag, jag ser likadant att, att nej, men det här är ju... Man ser det på vilka sätt liksom Sätter system kan man, <laughs> Sen så kommer jag antygen För om, om jag gör det så Plockar jag alltid fram plånboken igen ja. Och, jag, och ja. jag vill du betala ja. Men det är många som bara går och hämtar en påse liksom, ah, Jag tar den här också Ja varför var du göra det. Du kan lika gärna ta med ta det till rummet paketet. en 20 ky Ja, en billig. <laughs> ja. Nej men det är det... Nej, men det är ja. Men det är väl schysst att de börjar öppna. Ja, men det är det, det är den bra svenska grej Sen har eh, också med affärer gör det var på var får kopikärtorp i i Brekov eller i Söndag Då kommer det kommer en en halv, halvlolis avlagare bara i en, en, en, en halvtukpåse en påse så förstod jag sen att ja, men han är ju att plocka burkar och flaskor så gick han i sopkorgen som var precis vid ingången till konsum och så och då, började han plocka, då var det ju många burkar där och så mm. muttrar han för sig själv så han såg och tittade på mig och vilket kap det, vilket kap jag gjorde just de orden, vilket kap jag gjorde och var jättebra, det kanske var Ja, tre, fyra burkar <laughs> Stackar oh. Vilket kap jag gjorde mm. Man blev inte kommenterad Nej det var, det var det var bara Vi gör olika kapar i livet <laughs> Olika tillfällen Det är som, vad heter det? Jöga, han kapar den heter också <här> Om någon vi prata om 1978 i ett annat sammanhang. Ja, Då har vi pratat om. Någon gång. Då glömde jag att ta upp. Ah, där, det där är ju en dyr grip. Nu är vi det en resa Argentina 1978. För det är det där albumet som inte jag hade. Oj, den måste jag få lägga. i. Det här känns stort. Det här, det här måste vara med på, på bilden i alla fall mm. en det är, Fast det, är 70, det, ja. det blir inte 78 Jag glömde bort det då, men jag, jag visste att jag hade ja, det här är Fyllt i resultatet ja, det gjorde jag. jag också Inte på alla matcher, så jag <laughs> Till och med i här stadion Har jag haft bilden Men det här var fint, Argentinas lag ja, ja. Leopoldo Luc Kempes, han var ju proffsig Då var ju i Valencia Mm. Den här ska jag kollega ha slut sedan. Om du vill så kan du, med också. så kan du få låna. Har du 74 74 mm. har jag. Jo, men jag har ju DVD från 78. Mm. Och där oj, jag tror jag alla matcher Österrike så kommer jag hålla den helt plötsligt. Ja, det kanske är tråkigt. Det kanske fattas. Det här. kan man någon död sida nu. Ja, det ska vara hemskt. Och här är ju per Peru Med den här revären tvärs över Vit och ja, röd revär Och Teofilo Gobillas Ja här Är bra mm. Jag tänkte jag ska bara få se, och se Vad heter det Våran gamla vän Där, där har vi han Ja. Och till och med en bild på Olle Han var med här men det var ju inte det här laget det var ju några som Thomas Schövel och som gjorde ända ända ja. året Och Benny Went, han var äldre än Raffe. Benny var född 50. Raffe 52. Han var Raffe Bara 26 år här alltså. Var 22. Okej. Okay. Ja. ja. men jag kommer bara att jo men han var så knäskadad så alltså, han var ju inte eller inte riktigt. Nej, han var med i någon match. Vet jag. Mm. Och sen ser man eh, Staffan Tapper Ser, ser på på eh, påminner om? Nej Han på ja, om? Ja, ja Men vi, vi, vi kan ta det sen Jag, ja. jag tror att, att den figuren dyker upp Jaha i... Jag tror att jag tänkte på en annan Men skitsam ja. Jag tar det sen eh, Jag tror att den dyker upp mm. Vi var alltså inne på eh, 71 <laughs> ja, så nu blev det 71 helt plötsligt Okej. Okay. Okay. Alright. Nu ska vi se. Oh, nu ska jag inte hålla för långt fram. 71. Det inledde med kvällsöppet Sveriges Radio programledare Gary Engman. Kvällsöppet var ju ett fint program. För det var ju riktigt. satt ju rökte i. Ja, men det var det. Just det. I, hade de satt dem på, på lite höga stolar. Så. Ja, om det inte var en panel också. Om det, var, om, om det inte var någon liten debatt. Men han han, han, och han som gav kedje ett, ja. ett ansikte. Vill jag minnas i alla fall. Okay. Inget ja. specifikt minne, inte för mig i alla fall. Nej, Men det var ju också en på programma så att jag kunde sitta och kolla på den för att man inte fattade någonting. Det var bara två rörliga bilder. Ja. Det var väl ganska sent. var du? Det Nå det på kvällen. <laughs> ja, men du jag var fem och du var, var sju. Jag fick vara upp uppe lite längre Ja det var väl så Nej, men Kvällsöppet höll, höll på flera år sedan. Man satt och inte 71 att kolla. All right 88 Guilty. öres re, revin från skeppet Hans Alfö tagit av 88 öres känner jag ju Namnet känner jag igen Stetson Hatt Det är ju en sång med Vad heter han? Ja, Haraldsson. Alltså mm. Och i legocitetvisan. Ja, det vet jag inte vad. hur går den? Mm. Konst mm. Här så där så och tvärs tråden. Ja men det var enkla saker. Mm. Fastotage. Bra. Ja, det kunde bra bra filur filurer. Underfundet. Sen här börjar det hända grejer. Festen på Gärdet För jag för att jag läste Förra gången ur nyheter Att festen på Gärdet Första festen var 70 Och det här måste vara andra då Då det var För då kommer ju en dubbelplatta Eller så är det Den kom bara 71 Om den pråkade sig musiken Ja det kanske gjorde Den kanske kom 71 Fast finns inspelade vi har en liten jag har en liten grej Jo Love Explosion gjorde ju låten Ljusne <laughs> ja. Sen har du ett band Som heter Handgjort Där Handgjort Man har en låt Jack mm. Handgjort En kille som är Slöjlärare På, på skolan Hans far var med och spelade Citar Handgjort Jaha, mm. okej. Okay. Han har gjort bra <laughs> Och så är det Gud i brallarna också. Mm. Blandning av Ronneby handtravlan hand, hand, hand, nästan. Bra titlar, T-doja. brinner och de som vi pratade om trädgräs träd, och sten. Och mm. Samla mannas manna. Mm. Ja, nej, det, det, jag har inte så mycket egentligen. Men det var, det var väl en, en stor grej. Sveriges ordstock. Och en stor epok. Men sen kan vi stacka epok. gammalt på Ja men Där hände ju allt. Det var, där... det var, på var det på fredag Eller tror... det var kväll. Eller var det Jag tror att det var fredagkväll. Bröderna Djup gjorde, gjorde sin gjorde sin uh, debut där. Med låten Lien. I början var ju bara dragspelet musik, musik också. Så var det ju alltid Linkvisterna. Mm. Det, det, som jag, det som jag tänkte mest på när, jag, när den nya, Det var ju Bosse Larsson som hade det mm. Men det var ju att Publiken När det var no, någon låt Så jag är nästan säkert 80% av fallen så, så klappade Publiken i baktakt <laughs> Jämnt i baktakt uh -huh. Störde det dig? Jag minns att jag reagerade på det uh -huh. Så jag inte 31, men senare. Ja. Att, men varför klappar hon i bakväg? Hon kan inte. <laughs> kan inte bättre. Det här, sen. Vad gäller, har du sett den? Nej, jag tror inte det. Med Ernst Günther. Ja. Uh, är, är det, är det Whoopi Belgers? Nej, är det är ju Ernst Günther. Jaha. Är det? Mm. Är inte Är han lik? Han, han är jättelik Beppe där på, på på bilden här. Han har en hatt på sig. Och så här. Han som är i bakgrunden, jag vet inte hans namn, men det är ju... Han är också med, varit med i podden en gång, Söderman, i är i okay. Badjävlar, inspela i Öregrund. Okay. Jag tror att det är... Att de hyr en stuga på, på sommaren där, mm. att det är... Arbete och fritids andra LP. Nej, jag har inga, ingen connection där. Men däremot... Eh, aktion. Aktion. Det var på Skansen. Carl-Erik Eriksson. Men alltså, vilken, Jag heller. Vilken grej att ha en aktion på tv och folk sitter och tittar. Ja. För det var ingenting man kunde påverka själv. Man kunde inte ringa in och lämna bud. Nej. Jo, och, med, och så var det aktion och så fick ju de, de som var där, fick ju ropa. Och... Så kunde det vara Men de kunde det komma upp till ja, låt säga 5 000 kronor mm. Och så var det alltid någon Någon som hade, som ring, hade ringt mm. Och det var ingen svensson som så ringde Utan det var väl något förebestämt någon som skulle lämna ett bud ja, men Då kunde den ha lämnat ett bud på, Och telefonbudgivaren Har bjudit 10 000 Då, då, då, dog, då, dog, då dog det, och det var, Jag tyckte det var ofta Att, ja. att, att med telefon, det var telefonbudgivare Ja, men, ja. <laughs> Okay. Som, som ja, men då var det ju lite delaktighet men jag, jag, jag tror att det var föruppgjort det, det, det, det var liksom någon Det var ja. inte vem som helst som vi ringa in det var, det var bestämt jag tror att Det ja. kändes som att det var någon rik knö Som satt med mycket pengar och köpte upp konstprylar Det rige det kan Ja, verkligen Men mer av sånt Vem kan segla för utan vind ni, ni, Nina Litzell Lee Hazelwood var det hon. hon som gjorde det? den? Känd i Sverige? B-sida. Han singade. Ja. Ah, inga, ingen. Hon kom över moon. Mm. Kontakt. Ja, Tedström. Ja. Var det en stor hit? Var det var, kanske? Svästoppen? Jag tror om inte om inte Tedström. Han hade ju justen. fortsatte efter gruppen söppsvisning i bottnens järn och lånde Wolf. Ja, vad han meder också. Bildar han, han snälla Wolf nej, jo, jo, men hon kommer imorgon. Det var det en stor stor platta idag. Mm. Prog, prog Emily Lönneberga. Filmen alltså och den här känns ju som att den här gick jag och såg på Palladium. Olle mm. Helbåne. Eller var han som var en producent eller? Ja. Regi. Vad, vad tyckte Annan du om, om Emil kontra Pippi? Jag var ju mer inne på emil Ja, jag också. Jag vet inte om det var så här: identifikation för att det var en pojke eller inte. Pippi var så ut ut ut ja. Fipprat, hon kunde vara vad som helst Nej, Emil tyckte jag var, så tyckte jag så synd om honom Att han fick sitta i snickervo han, han, han, han har sån otur hela tiden Ja det är också Men att, han, han var tvungen att sitta där inne hela... när, när han ja. hissar, upp, hissar upp Syran ja. i, i flaggstången Vilken otur <laughs> ja. Åsas kusin har ju, har ju en, en, ett, eh, en pojke Och han han gillade att leka, den var ju minare kanske tre år Då skulle de springa och jaga Och ropa Emil <skratt> Och så ska han in i snickerbord Och då var han in på toa bad, Badrömmen och så tog han två suger schamflaskor Och satt och låsade tälja såhär Ja hur då Och så skrek han med Emil Och så gick han ut med schamflaskorna mot Här är det bra är väl bra ja. Äh bra. <skratt> <"I -min."> bra. <skratt> Vita viter, family four Inga, inga minnen Alltså Nä. Family Four var ju eh, Alltså den låten jag inte ihåg. Family Four känner vi igen Men det här är ju en, en fantastiskt bra eh, Melodi mm. Versen är ju Den kanske vi kan ha som en som Avslutningslåt mm. Versen är, är ju Jätte 60-tals svävande sådär. Och så kommer det fräng Det är liksom en bra, bra popperfräng Ja Sen hade de ju... De vann ju med valen 71, sen vann de med 72 också Okej Ja just det de Var, ju, de var, ju i, i var den här de vann med det? Ja den här vann de med 71 Och sen hade de... Eh, jag kommer inte ihåg vilken det var 72 Sen släpptes även Fläsket brinner Och det är sån här band som man har hört talas om Men, men eh, nej Instrumental Progemusik, ja det här är ändå svind. Anders Säffer Var han så alltså tidigt Sen, ute? Ja. Han var ju inte med i brinner. Nej. brinner. Uh, kan det här vara hans första? Jag en henne våldsamt, var det då? Nej. Nej. <laughs> det var, det var det det inte var 81. Typ. Tio år senare så, så, så gjorde han vad heter det Godjur, Godjur. Det är inte snö som faller. Ja, just det. Men han, har, han är fortfarande produktiv. Är det någon låt här, Machine? Han har ju inte håll. Han har ju väldigt uh, luriga texter Nej. Kiggolv att bäcka. Ja. Här. Klassiker. Utvandrarna. 71. Ett. Uh... Det. Är... Har jag däremot bra mm. Inte just från 71 men efterhand. Mm. Och det är ju där. Då kan vi återvända till, till Staffan Tappen. Han är med stars där. Ja, så. Jag tyckte... Alla nedvall? Nej. Okay. men då? Jag tycker han var otroligt lik. Kaloska. Kaloska. Jag, jag jobbar med vad det då? Max Sydow. Ja okej. Okay. Med, med en grov Smålandsmörsel har ni det där. Jag tyckte det var lite lik eh, den här i småstadsliv också. <laughs> ja, ja, ja, Det är Ingmar Andersson. Ja. Ingmar har som liksom, den går ner. Ja, lite, men det går ner. Ja, lite, liksom. Den går ner lite mer. Ja, men den här ser nästan tecknad ut också. Ja. Den går ner lite mer på Ingmar Andersson. Eh, mm. Och skillnaden är ju också att, att Ingmar är dit krisrad. Jo. Inte staffan så kan Roska de sitter. Men nu måste jag bara kolla. Ralf Edströms bild från 78 i det här albumet. Är inte den här han hade på Twitter som, som profilbild? Eller var det någon annan? Nej, kanske inte var den här. tycker jag. Nej, jag tror att han då har brider huvudet lite grann. Ja, men så var det, just det. Lite, lite grann. Ja. ja men utvandrarna, det tror jag... Är. Det är en klassik. Du har, du har böcker, ja Ja, de här lätta läst Alla de utvandrarna och invandrarna mm. Mm. sett filmerna Det starkaste Jag från de där jag vet, Det var väl, inte nybyggarna kanske Men det var Den där lilla pojken fryser mm. De är ute på vintern Och han styckar kon Han hugger upp den, ja, ja han Eller klackar. hästen eller ja. Var. Så att han fick värme därin han, han överlever, va? ja. Ja, pojken överlevde men, eh, inte häst <laughs> Eller <går> också kan det vara Min, eh, Mitt eh, Kanske det ja, men Ett minne det var ju när Hon bodde hemma i Sverige fortfarande Och en av döttrarna Går, och, och, går ner till matkällaren Och äter upp en stor fat med gröt och Hon är så hungrig mm. Och så sväller det, det, det är det korngröt Är det korn gröt, man, det, man, korn man har lagt i bröten Och sånt och så käkar hon upp Och så sväller i magen Så magen, hon dör ju oh, Det kommer inte ihåg är också Och så starkt ja. Och han står ju Han, han, gör ju, han står ju hyla till en kist Som man säger där ja. uh. Nej, men, el, Elände men Ja Fantast men det var intressant Fantastiskt, fantastiskt bra Så kommer jag ihåg den där släktingen som drog iväg Och kom tillbaka och var sjuk var det brorsan? var det eller... brusande inte kan losska? som kom... han vill ha vatten. Robert. Ja, just det oh. och han han och han blöder från örat ah, just han, det. Han en... vad hade han för sjukdom? något. Eh... Ah, vad var, var, var han. Han, hade. Men han? han fick det där så var något han fick en slags så att göra i örat lite och sen eh, var han nu heter eh, Robert det han och så eh, Pierre Lindstedt som spelade andra mm. andra drängen som hängde på. Mm. Han var ju som lite smådum Det var lite Janne Långbenen ja. Ja. Nej men fantastiskt bra Det, det går det går att säga Hur mycket som helst Eller hur lite som helst men det... ja. Sen har vi en, en Vad är det, det ser en Benny Benny, Benny, vad Menar de mig? Mm. Och det är lustigt att den gjordes ju av eh, Bodil Malmsten en ung Bodil -mansten. Mm Kanske var hennes första grej, hon var inte på 20 år och Det tickar i din ficka Benny. Din kompis är en flicka Benny, och en grej. Han hade ju en väckarklocka i fickan så han skulle veta när han skulle gå hem. Ghost <laughs> Jag tror att det var en väckarklocka. Det ska mm. inte göra han hade en klocka, så skulle man inte gå runt och höra det ticka han hade en vecka. Sven Ingvars i Frödingland inga kopplingar. Ja. Glassfabriken Glasfabriken med Gunnar Hägg. Och det här är ju eh, förlagen till Blåthåget. Okej. Okay. De, de, de heter Gunnar Hägg, men de fick ju inte heta Gunnar Hägg. Om det var Gunner Häggen eller om det var Gunnar son som hade regalat. Okej. Okay. Gunnar Hägg kanske var död då så det är jag vet faktiskt inte. Men då bytte de namn till Blåthåget. Jaha. Och resten är historia. Så att säga. Mm. Snacka om historien hike vet du vad hike betyder nej jag att gå och gå tur ja men vad i deras de hade det var ju ja helt helfestligt allmänbildande jätteintressant kunskaporienterande <snick> <går> eller kunskap du måste ibland alltid ha ha satt satt verkligen på och... långsikt <här> Vi måste ha någonting på H. Vad på Vad tror det har varit intressant. Vi måste <laughs> ha någonting på H Helt intressant. Helt intressant. Ja. Mm. A då. Ja, ja allmänbildning är och och k kunskapsorienterat men j jätt. <laughs> Vad sa jag? Jätt. Jättespännande, ja, jätteroligt. Jätt... Ja. ja. Vad på K då? Kuskos och Jaha, okej. Okay. Ja. Jätteintressant kunde det vara. <laughs> ja, dåligt. Men det finns några klassiker. Det var väl inte 71 men det, det kom ju senare. Då han... Ja, det var många grejer. Men när han, en favorit det var när han gjorde, gjorde en segpipa av en bockflöjt och en ballong. <laughs> det minns jag inte. <laughs> Lycka idéer. Men ändå strång. Han höll ju liksom hela tiden samma koncept in, ja, ja, ja. in i 80-talet. Det, det fanns det fortfarande på 90-talet, ibland på sen, ja. sen sommardagsmorgon. Ja. Kolla inte så mycket på high, tror jag. Jag tyckte det var förmodat att du fanns för det här kom in till att var något ja, Men nu, nu, är vi väl då kan du kan det bli att det går, jo. Kom, kom fram med kom, kom, kom, <laughs> kom fram med kolla med erkenet. Kom fram med kolla med erkenet. Kom fram med kolla Kom fram med kolla med erkenet. Kom fram med har med erkenet. Kom fram med kolla med erkenet. Kom fram med kolla med erkenet. Kom fram med kolla med erkenet. Kom fram med Han med han var, han var erkenet. Mycket ryck. Och Barslar, han, han pratar ju otroligt mycket om, om Gdansk. Ja! <laughs> Vad beror det hang Hänga på Gdansk. Ja, mycket Gdansk. Ja, vi går vidare. Anna May, Lalla Hansson. Om det minns man. Det ja. hör man på radio. Me and you and a dog named Boo heter den originalen. Tror jag. Ja, det det här, Me and Bobby... som... Nej, förlåt. Är <laughs> <Jag laughs> min te... <and> Bobby McGee. <laughs> <Men, men, laughs> Vad fan är det är för... känner ju henne där. Ja, ja. min you and a dog named Boo. <laughs> Me and <Bobby> McGee är <laughs> Me and you and the dog named Boo. <laughs> Me and you and yet Like, <laughs> right. ja, ja, bra, bra låt, bra ja. låt. Det inget mer med det, det garanterat individuell en platta med Olof och Olof and Vi går vidare Love Explosions bästa låtar Det är Kommer jag inte ihåg Tore Berger är ju någon Han var med Han gjorde omslag, det är väl också med, uh -huh. Love Explosions var ju de som var här på den här Gärdesfesten Sen har vi en tv-serie Hem till byn Det var ju någonting jag satt och kollade uh -huh. på Ja, det var Då och då Intressant Tror jag Jag kommer ihåg när där snubben mm. Vad du heter ja, jag, minns, jag minns bara Karl Axel Nilsson heter han så Ja Jag kommer ihåg Han sa någonting Och det var någon kille i min De måste ha åkt mellanstadie I killen han, han fann verkligen den repliken Så rolig ro, Den där killen gick fram till en ungdomsgäng För han var ju lite äldre ja. Och så gick han fram till och så sa han Står ni halsen med dig Så fan, klunk, tog han så alltså. <laughs> det kan pella pela flaskan Ja typ Står ni i halsen med Alice, Får jag en klunk <laughs> Står du i halsen med Alice är bra Hem till byn Det var väl inte så mycket action det var men, inte så... Ja, Du tänker på Hem till gården så... Ja men Hem till byn Det var väl inte så mycket CSI över det. <laughs> Eller CSI har vi inte tagit alls mycket Inspiration därifrån Kommer du Hem till gården? Ja men det var med engelska. Ja det handlar om ingenting i princip så Det är en gammal gubbe som hade irrat bort Så började jag inte på puben små, små problem Men jag går ja, ja. min morfar så att och på det Det gick varje dag om ja. halv sju sånt jag tror, jag tycker... Tidigare fanns det någon serie Emel Dale Farm Som hette ja, heter... Familjen Ashton ja, Det kom alla mamma på alltså... ja, Det kollade min mamma på ja, men Det var också det var något, något sånt där som bara... Det vet jag inte Jag bara minst... Kollar man i tidningen, var det var. Det, då var det alltid Familjenärsten. Det var ungefär som kvinnofängelse, det är alltid på tv nu, på nätterna. Mm. Days of our lives. Men eh, ja, jag kommer inte ihåg något mer än det där. Med. Den har du kommit tillbaka flera gånger. I eh, oss hem till byn så är det väl eh, vignettmusiken är väl en låt av Jan Johansson. Jaha. Han som gjorde Visa från Utan Myra och även Pippi Långströms här, mm. Här har du riktigt. Halv sju. JB, John Blund. Mm. <laughs> en mycket, mycket ung... Lennart. Lennart Svahn. Lennart, uh -huh. John Öjvind och Gunde. Trion. Det var roligt. Det var någon som var, en jobbarkopis som hade lagt upp på... Två stycken bilder på Lennart Svahn. Från två skivor. Uh -huh. Med John Blund. Och då står han och håller... Typ som att han... Håller i dockan mm. För dockan är inte i handen Nej Och det var som varför står stå och han... sväva eller Nej men jag vet nog Om var tänkt att de skulle klippa in bilden på hans hand På dockan i handen så här, mm. För att det var ju inte inklippt <laughs> Så här. Ja typ Fast han eh, mm. hade ingen dockare Och då var det varför, varför gjorde han så? så? Nej men det är ett strypgrepp på någon som skrev <laughs> Ja nej men det, det, det såg man på och sen efteråt så kommer Sveriges magasin senare. Säger det är konstigt att man jag längtar säga. bort någon gång. Nej, det är inget konstigt. Lena Andersson. Det kommer jag ihåg. Oj, men det, vilken men inte det en cover- är inte den där uh, Dog Named Boo? Det är en tolkning av Buffy, St. Marie's country lot I'm gonna be a country girl again mm. Sen Knuff, kommer du ihåg det? Nej Vad var det för något? Det var ju ett ungdomsprogram Och uh, Det var en, en låt var här, Som jag försökte spela på itarretider Lite mm. sån mm. här folkrocksmusik och eh, vignetten var, det var ju från en Charlie Chaplin-film. Charlie Chaplin. -film. Charlie, <laughs> Charlie Chaplin. Mm. Jag minns inte vad det var, men jag minns bara vignetten. Okej. Okay. En skiva till, mycket skivor. Peter och Vargen Ernst Hugo Gärdegård har gått tillbryt mig helt, helt Ja, hållet. Visste äh. inte ens att han hade spelat in en platta. En barnskiva. Jag undrar vad är det? Nej, 2000, det han var inte Faktiskt. Sen har vi julkolennan 71 Som fick mycket kritik Jassa, vad det då? Ja, det är mest utskällda mm, broster, broster med Claire och Carl Gustav Lindstedt Det skulle jag aldrig ta att det var i en namn broster, broster Det var tydligen för fliten Jag tror att, att 1970 så, så var det i regnbokslandet hette det Mhm. Och så kom broster och broster. Och den var ju så jättekonstigt. Det, det skulle vara som någon en nutida version av eh, Josef och Maria och Jesus barnet. De, de, hon var gravid och hon födde på en bensinmacka. Det var en ny version men väldigt, ja, väldigt okay. speciell. Kommer du ihåg det alltså? Ja, jag, jag, jag kommer ihåg det. Mm. Och de, som var, ja, särskilt när det var julkländer så satt man och tittade, med. jag tyckte inte att det var bra. Jag tyckte att det var väldigt konstigt. Mm bok. Jättehemligt. Barbro Lindgren. Det var väl... Nej, jag har inte läst den. Nej, helt... Det var för lite pangpangare. Helt borta. Men den där filmen kommer Äppelkriget. Ja. Och du vet jag inte om jag kommer för att se den senare eller då. Antagligen senare. Ja. ja. Men det som är här... De hade ju en, en otrolig... Det var väl på Bio 71 så kan jag inte ha sett den. Måste ha gått på Måste ha gått CD, senare. senare. Ja. Men de hade ju en, en skådespelar uppsättning som var fantastisk. Ja. Och de fick ju till med, med den som är med på som är med på nästa. På den sista från 71. Sven Bertil. Ägnamark. Ja, Sven Bertil då fick ju fick en. Jaha. Men Evert, han är ju med i Ja men så var det, Evert var med. Är med i... Det är väl äpp Äppelkriget han är med mm. I den filmen, och det är ju stort att, att få med så Jag tror inte jag har sett äpp Äppelkriget så i sin helhet Det som är kul Det är de här tre bröderna som man ser här alla, mm. så alla ser ut som Tage Danielsson Precis. Det är ju Han igen, Karl Oskar, vad heter han? Max van Sydow Tage Danielsson och Martin Jung <laughs> Jag kommer inte ihåg, eller, jag kanske inte har sett den här Äppelgrivet Jag vet inte Men, men, men Jag hörde ju förresten att de hade fått fram Fått fram, vad heter det, den senaste Senaste Äppelmust Leveransen från, från Kivik, Säger inte om Sider Vad <laughs> <laughs> det jag såg Roger skriver den då och svängde in på OK-tvångstankar. OK, ja. Jag tänkte, vad, vadå har du lite soppar? Så har du på soppatarsk eller? Nej, men det här det var ju 71. Mm. Jag, jag har några grejer som jag, jag, jag tänkte vi skulle ta... Ja, Bättre tar av de här mm. uh, Det var mycket inriket här faktiskt. Mm. Uh, fyra personer skjuts ihjäl under en förberedande förhandling i sydöstra Hälsinglands tingshus i Söderhamn. Mm. Det är så kallade tingshusmorden. Nej, känner jag inte till faktiskt. Eh, Jan Troels film Utvandrarna, ett Willem-Obergs roman med samma namn har premiär 8 mars. Mm -hmm. eh, Stellan Bengtsson, 18 år, blir singelvärldsmästare i bordtennis. Ja, yeah. i Tokyo. Nej, det är Japan dock, men, men inte Tokyo. <när> Nagasa, nej. Nästan, Nagoya. Nagoya. Mm. Och 7 maj, kommunala myndighet i Stockholm meddela att man den 12 i samma månad ska fälla Alma i, i Kungstegården. Det blir startpunkten för den så kallade Almstriden. Den 7 maj, och sen den 11-12 så är det kravaller där i, i Kungsland. Men de rädda salmarna. 18 maj, Skandinavien invigs. Göteborg fyller 50 år. Torben Feldin välst i ordförande i Centerpartiet. Vem var som var partilädd innan? Jo, det var ju... Um... Uh, det kan jag, men det står still. Gunnar. Ja, inte Gunnar Hedlund. Gunnar Hedlund. Han minns ju bara som en bostad på Arnevik. Gunnar Hedlund! <tryck> Ja, det är jag. Eh, Ole Helgons finansierade Vassalinjes där har primär. Som mm. är mycket riktigt Ja Och Äppelkriget har primär också. Mm. 18 december. Utrikes. I Uganda utförs en militärkupp av Ida Min som startar diktat diktatorn Milton Obate. Kuppen är blodig. Men alltså en diktator som startar en annan. Mm. Här är på täppen. Eller hör han till militären? Jag, jag Vi ska inte gå in i politiska är... spekulationer. <laughs> inte jag i alla fall. Det kan bli lång, långvarigt. Skulle jag haft. Här. Ja. Eh, I New York så ger George här som Bob Dylan bland annat. Bland annat är eh, koncernen för flyktingar bland ja. Bangladesh. Just det. Folkrepubliken Kina väls in som medlem i FN och Taiwan utesluts. Oj, varför då? Bra fråga. <laughs> Titta inte på mig. Republiken Saidem mot Europas. Och det är Kongo innan. Äh? Mm -hmm. jo. Och det fanns två Kongo. Ja. Öst och väst. Nej, det fanns eh, franska Kongo och i det här fallet så var det belgiska Kongo. Belgiska Kongo, just det. du kan. Mm. Och sen så gjorde de, var det med V1-74? det just mm. det. Var det inte där de körde George Foreman mot Ali också? Ali. Mm. Rambling the Jungle. Ja. I, eh... Jag har fortfarande inte sett någon av de där filmerna. Kinshasa. Är de bra? Rambling ja, the ja, Jungle. Är ju the Jungle? Ja, jag vet inte hur jag har sett det där. Mm. Det ja, det är Ja, det är bra. Mm. Och sist, Indo-pakistanska kriget över. Bangladesh är det känns som självständig stat. Indo-pakistanska. Tuck, säga Indo kina igen. <laughs> men mycket Indo. Indi kom ju sen på 90-talet. Men Indo, Och det 70-talet? 70-talet sa jag <laughs> igen. Nej, men här är Vita Vider som vi avslutar med. Ja! 71. Vita Vider. 1971. Avsnitt eh, 111. Mm. Ja. Om vi ska sammanfatta. Ja, bra Bra år. Lite luddigt kan jag känna i, i mitt minne. Ja. Vissa, vissa fragment har jag, men just i största delar är det luddigt. Det ska, vi, ska vi intressant att se när man verkligen känner att det här var med direkt. Jag tror att jag... Men det är svårt att veta. Så här. Äppelkriget och... Men det, det, det. det var ju förmodligen inte då jag såg det. Det är som kvällsöppet och det här ja. Det såg inte jag 71, utan kanske jag såg... Något år efter då för på något utåndet. Jag kan tänka mig 6-7 års ålder för mig i alla fall. Jag kan tänka att oj, det här kommer jag verkligen ihåg. Just att det hände. Sex, ja, när det var 6, då var det 72. Ja, så snart. Kom men 74, jag var då var det 8. Ja, men det kommer jag ihåg. Det var ju ihåg i Exakt. Men jag kommer inte ihåg 70s mm. Gör du det? Nej, jag minns ingenting. Men jag kommer ihåg när man fick se... Eh, om det var runt 74, när vi visar ifrån 70. Och så fick man se man fick höra en här vignettmusiken och fick se logotyper och grejer, då fick jag komma ihåg då fick jag, men just det, det där har jag sett någon gång men jag kan inte, mm. jag kan inte säga att jag kommer ihåg den match men jag kommer ihåg att jag har sett det där ja, men det är bra det är uttudande det är, det är vi Ja. vi tackar Hörs bra. hej, hej We'll yeah. yeah.